7 жовтня. Минулої ночі ми знову виходили по інгредієнти для великої справи. Був густий туман, і патрульних побільшало. Спинити це нас не спинило, але заважало. Клинок господаря блиснув, жінка вирискнула. Почулося, як рветься одяг. Тікаючи, ми проминули великого детектива. Я, мимоволі, вивіз з рівноваги його супутника, який, кульгаючи, вже не міг так вправно, як колись ухилятися від прудких собак. Перетнувши міст, Джек розгорнув і роздивився шмат канини. «Дуже добре, зелена», – зауважив він. «Чому в переліку матеріалів був край зеленого пальта, що його носило у півночі саме цього дня руда пані, та ще й відрізаний, поки пальто було на ній, я й гадки не маю? Магічні припаси часом скидаються мені на інструкції з божевільного пошуку всілякого непотребу. Хай там як, а Джек зрадів. То і я теж». Значно згодом, безуспішно пошукавши ночовія, я вернувся додому і дрімав собі у вітальні. Аж тут почув якесь тиха шкреботіння в глибині будинку. Воно не повторилося, тож я перейшов у режим вистежування і дослідив обставини. Кухня була порожня, у коморі теж нічого не було. Я зробив коло. При вході до передпокою я вловив запах, спинився, дивився, слухав – Помітив попереду легенький порох десь унизу й праворуч. Вона сиділа перед дзеркалом і роздивлялося, як там плазують в'язні. Затамувавши подих, я тихенько рушив уперед. Наблизившись досить, щоб зловити істоту коротким ривком, я сказав: надіюся, ти добре розважився на останку. Він, великий чорний щур, стрибнув, а я зловив його за карк. Стримай, я можу все пояснити. писнув спійманий. Нюху, ти, ти нюх! Я прийшов до тебе. Я чекав, не посилюючи, але й не послабляючи хват. Бо рухни я головою, його хребет би тріснув. Голка розповів мені за тебе, провадив він далі. Крутко повідомив, де тебе знайти. Я не міг нічого сказати, рот був зайнятий. Тому я й чекав далі. Крутко сказав, що ти, наче розсудливий, і я схотів побалакати. На дворі нікого не було, тому я проліз усередину крізь дверцята на чорному вході. Постав мене, га? Я відніс щоравкут, випустив його там і сівся просто перед ним. Отже ти в грі, констатував я. Так. Тоді ти маєш знати, що непроханий візит до оселі іншого гравця, де я підставив жити до тебе негайних відплатних заходів. Так, але я не вигадав іншого способу зустрітися з тобою. То що ж ти хотів мені сказати? Я знаю вапнюгу, а вапнюга ночовіє. То що? Вапнюзі, мовляв, Ночовій розповів, що ти чимало знаєш про гравців і їхні плани, і що ти інколи міняєшся інформацією. Я маю дещо на обмін». «Чому ти не обмінявся відразу з Ночовієм?» «Я з ним особисто не зустрічався. Боюся сов. Крім того, я чув, що в нього дзьоб на замку. Нескригоча, мов, якась там сорока. Зайвого нічик а точніше, не пугу». «Він хихотнув із цього. Я – ні. Якщо ти просто хотів поговорити, чого тут не шпарив, запитав я. Не зміг приборкати свою цікавість, побачивши у у дзеркалі. Ти тут уперше? Так. Ти з ким? З добрим доктором. Маю подружку на ім'я Сірохвістка, вона кішка. Вона нерідко буває неподалік. Якщо мені здається, що ти замислив якусь капость, я дозволю її регулярно заходити в будинок. Зараза, я не хочу неприємності. Обідемося без кішки. Гаразд. То що ти пропонуєш і чого хочеш навзамін? Хочу, щоб ти розповів мені про всіх гравців, що ти їх знаєш, і сказав, де вони живуть. А мені що за це? Я знаю, де схованка графа. Ночовій збирався це вивідати. Йому бракує впевненості, щоб прослідкувати за голкою в лісі. Совини-кажани з зигзагами не літають. Може, і слушно кажеш. Відведеш мене туди? Так, в обмін на список інших. Гаразд, відказав я. Але це ти прийшов до мене, тож я і визначаю умови. Спершу покажи мені те місце. Тоді я розповім, хто ще грає. Згода. Як тебе звати? Бубон. Відповів Щур. Я позадкував. Ходімо. На дворі було зимно, вітряно і вільготно. На заході низько висіло кілька хмар. Зірки здавалися дуже близькими. Куди? Запитав я. Він показав на південний схід і рушив у тому напрямку. Я вслід. Щур перетнув кілька полів. Дійшовши зрештою до купи дерев, він увійшов туди. «Оце і є той ліс, де голка міг би відірватися від ночовія?» – запитав я. «Так». Він вів мене поміж дерев. Нарешті ми дісталися дуже кам'янистої галявини, і він спинився. «То що?» – сказав я. «Це тут». «Що це?» «Залишки старої церкви». Я пішов уперед, винюхуючи. Нічого підозрілого. Я видерся на низький пагорб, на якому покоїлися руїни. Між кам'яних брил помітив отвір. Зазирнувши, встановив, що він іде вглиб. «Там заглибина», – сказав я. «Наче це не завжди був перший поверх. Ніби значна частина споруди завалена, позарастала. Ми ж насправді над руїнами, чи не так?» «Не знаю. Я ніколи не спускався», – відповів він. «Це не те місце. Цвиндар під пагорбом ось там». Він рушив у вказаному напрямку я слід. Навколо було кілька впалих, напівзагрузлих в землю межових каменюк. Тоді ми прийшли на руїни чогось іще більшого. Я збагнув це, побачивши, що кам'яні гряди в землі були колись верхівками стін крипти. Вони поросли травою. Бубон забіг просто туди і зупинився. «Бачиш, ондечки, діра!» – сказав він. «Його бебігать там!» Я підійшов і зазирнув. Було надто темно, щоб я міг щось розрізнити. Я пошкодував, що з нами немає ночові або сирохвістки. Мушу повірити тобі на слово, сказав я, поки що. Тоді кажи мені обіцяні імення та місцини. Скажу, дорогою звідси. Що, нервуєшся тут? Цього місця ліпше на ризик не йти, відказав я. Він реготнув. Дуже куметно. Еге ж, правда, відповів я. Над дерева виплив у мирущий місяць, освітливши нам путь. Як б'є північ, я дістаю мову. Я встав і потягнувся, чекаючи, доки дзигарі відзвинять. Джек, піднявшись спеціально для цього, поглянув на мене з веселою цікавістю. «Що, нюху, жвавий день видався?» – спитав він. «Поки ти спав, до нас приходили», – сказав я. «Щур-бубон, супутник доброго доктора». «І що?» «Ми уклали угоду». Перелік гравців в обмін на розташування могили графу. Він сказав, що вона на кладовищі, при зруйнованій церкві на Південному Сході. Показав мені, де саме. Добра робота, похвалив Джек. Як це впливає на твої розрахунки? Важко сказати. Маю це обміркувати, а тоді трохи погуляти. Але гра не почалася, сказав він. Ти ж знаєш, що картина може змінитися? Правда, відказав я. Але ми принаймні трохи ліпше проінформовані, ніж раніше. Звісно, для певності треба перевірити міст Крипти в день. Гадаю, зможу переконати Сирохвістку зробити це. Не вапнюгу? Кішці я довіряю більше. Якщо вже мушу ділитися інформацією, то волів би саме з нею. То ти знаєш, на чиєму вона боці? Я похитав головою. Ні, просто дослухаюся до своїх відчуттів. Вона говорила про свою хазяйку Джилл? Нічого докладного. Мені здається, та пана молодша, ніж із себе вдає. Це можливо. Я просто не знаю. Не бачився з нею. А я бачився. Дай знати, якщо кішка розповість про їхню приналежність. Обов'язково. Але вона такого не розповідатиме, якщо тільки я не буду. А я не збираюся. Тобі відніше. Так. Жодне з нас на цьому етапі нічого не здобуде, добровільно розкривши карти. Натомість наша співпраця може від цього погіршитися. Звісно, якщо тільки у тебе немає якоїсь нагальної потреби в інформації, про яку мені невідомо. Що ж тоді? Розумію. Ні. Хай буде, як є. А що до когось із інших, ти вже дізнався? Ні. Сьогодні виходимо? Ні. Наразі все. Маєш плани? Трохи розрахунків і багато відпочинку. Добра думка, як на мене. Пам'ятаєш той раз у Джоні? «Де та пані з протилежного боку спромоглася тебе відволікти?» 1895 року під французьким містом Діжон загинула одна із жертв серійного вбивці на прізвище Ваше, так званого французького Джека Різника. Можливо, автор натякає саме на це. «Так я хіба забудеш? А чому ти питаєш?» «А так, просто згадую. На добрані Джеку». Я рушив у свій улюблений куточок і влігся, примостивши голову на лапи. «Добраніч, Нюхо». Я слухав, як його кроки віддаляються. Пора було завітати до рекуна, попідвищувати свою кваліфікацію з вистежування. Невдовзі світ кудись пропав.